Гьота Институт България е домакин на премьерата на най-новото видеопредставление на творческия колектив Метеор – Вълшебната гора. Става дума за видеопредставление и перформанс на живо тази вечер от 19 часа. И това събитие обещава да ни отведе към границите на другостта чрез ритуална трансформация. Какво означава това? Сега ще разберем от режисьорката Ани Васева. Добър ден! Добър ден! Благодаря за поканата и се радвам много специално тук. Много се радвам. Аз, че сте в студиото на Хоризонт до обед. Няма изненада. Текстът е на Боян Манчев. Режисьор е Ани Васева. Участва Леонид Овчев. Значи всичко е повече от наред. За какво е вълшебната планина? А, гора. Извинявам се. Грешката греш... е вярна. Не е случайна, разбира се. Сюжетно и въобще буквално няма никаква връзка, разбира се, между романа на Томас и нашето представление но а, образа на гората и планината като някакви а, митични пространства между културата и природата очевидно се преливат в някакви пространства отвъд а, простия сюжет. Иначе нашето представление а, както казахте, текста на Боян Манчев. Има два текста вътре включени, които се занимават с а, образа на бог Пан, Паниката, думата паника, която произхожда от а, името на Бог. Пани, която е свързана с а, чувството на неочакван страх, което, както е оригиналното описание на думата паника те застига изведнъж, както си седиш на слънчева поляна през деня, Тоест, няма никаква причина да има чувство за страх, но някакво необяснимо такова чувство се появява. Особен Бог е Бог Пан. Да припомним какви са неговите основни характеристики. Бог Пан, който освен това ни е познати с а, други имена и в а, а, метаморфози на Овиди. Има една а, много специална част, а, посветена на Дионис, която е а, свързана с а, неговата трансформация, с способността му не само самия той да се превръща, но и да превръща нещата около себе си, да ги променя. В един, а, един кораб с едни тирен, тиренски моряци, в скоби, пирати, които го отвличат и изведнъж се оказва, че. Кораба застива във въздуха над а, водата, а, пиратите започват да се превръщат в пуми и в делфини, брашляни и лузи започват да убиват кораба. И там виждаме как кораба се превръща от кораб, да, от коработ, <laughs> мореплавателен съд в а, някакво такова странно полуприродно-полукултурно съоръжение, място. А, Сфера, каквото във всъщност място е и гората, когато е населявана от такива същества, които, както знаем от а, античната митология, са всякакви и са много в гората нимфи, богове, дриади и всякакви други. Казахте грешката е вярна, когато обърках Вълшебната планина с Вълшебната гора заради тази връзка между култура и природа. Аз може би се подведох и от факта, че представлението ще се случи в Геота институт Германската връзка, но пък си припомних, че този прочут роман на Томас Ман. От намерението си за кратък разказ се превръща в грандиозен роман, не знам колко страниц, страничен роман, който преосмисля неговата заявка, размишления на аполитичния. Всъщност той е принуден от Първата световна война да. Да реагира а, политически на действителност, която няма как да не бъде гледана политически и затова ми е много чудно, а, Ани, дали в а, вашата трактовка на вашата собствена вълшебна гора има някакъв политически елемент. защо възможно ли е да се прави, как да кажа, аполитичен театър днес? Ами, във вашия въпрос много хубаво се съдържаше отговора. То никога не е възможно, защото театъра сам по себе си, по принцип е, разбира се, политическо изкуство, което не значи, че задължително трябва да говори или следва да говори за по злободневен начин за някакви неща, които се случват на политическата сцена. Но проблема на театъра е политически проблем за това как живеем заедно и какво се случва в, не само в физичното, а и в метафизичното пространство, което... Колкото и да, да ни звучи странно на пръв поглед, разбира се, участва в нашия общ живот и, и начина по който той се регулира и начина по който ние участваме в а, него. И мисля, че доколкото в Вълшебната полина на Томас Ман, там разбира се се засяга въпроса за а, войната и приключва по един такъв начин с отворен, mm -hmm. потенциално трагичен, отворен а, финал романа, но всъщност голямата част от плътта му е свързана с едни всъщност много особени и ако четем другите романи на Томас Ман не толкова типични всъщност. Не, не, не, не че са нетипични за него, но не се срещат по такъв начин в а, другите му романи. Едни много особени ам, прескачания в сюжета, който в който в конкретния случай с Вълшебната планина, самата планина е едно от основните действащи лица. Mm -hmm. Защото а, ако следим героите, разбира се, те имат някакви срещи, раздели и други такива неща, но те, всъщност, основната действие се движи от мястото и от болеста, от mm -hmm. всъщност не антропоморфните персонажи на а, романа. И в... на това място мисля, че се пресичаме с нашата вълшебна гора, където също се развива действието първо през различни средства и с а, видео, и с действие на живо, и с текст, и с звук. Всъщност се оказа, че представлението почти се превърна в концерт на живо на Ангел Симичев с помощта на четиримата актьора, които с гласовете си участват в а, спектакъл, но така или иначе действието се движи през всички те, с всички тези инструменти, без задължително да се следят а, герои и сюжети. Нека сега да чуем минутки от тази музикална част от а, спектакъла. А, Ангел Симичев споменавате всъщност. А, музиката е наживо и това е част от а, перформанса, така ли да разбирам? Да, да, тя, звука е основната част от представлението при нас. Фу, много особено влизане в а, звуците на гората. А, Ани Васева ни разказва за спектакъл Вълшебната гора, а, който може да видим тази вечер в Гьот Институт от 19 часа. Пък а, докато слушаме музиката на Ангел Симичиев, ми се иска да я попитам, защо а, се наложи да мигрирате жанровете. Видео, а, жива музика, перформанс един в други. Наистина ли звука е този, който организира представлението? Ами, в този конкретен случай трудно мога да бих могла да определя... В смисъл няма една доминантна структура, която да управлява цялото действието на живо, звука на живо и а, видеото, което предоставя голяма част от... А, не само от визита, но от структурата на спектакъла действат с, бих казала, с равна а, сила. Ние всъщност покрай COVID започваме да работим а, с видео. До тогава бяхме абсолютно класически прожекции. Сме отказвали да имаме над 10 години. А, открихме го като медия по необходимост. Решихме, че ни дава много големи възможности, с които те започваме да се захващаме. Mm -hmm. Тоест този елемент на прожекция става важна част от самия спектакъл? Да, да. То спектакъл не може да се проведе в него в смисъл, че това е част от действието, не е mm -hmm. иллюстрация или атмосфера, или да се включва на някакви места, а това е материал, който е заснеман дълго време при най-разнообразни обстоятелства, имайки предвид, че се казва вълшебната гора. А, представлението и в най-различни климатични условия. И освен това, всъщност, двете ни а, живещи в Берлин, танцорки и хореографки, сигалзуки, лориан, които са много големи имена в съвременния танц, Същност се появяват на видео, и а, имахме щастието, и те щастието и трудността да бъдат заведени в а, Родопите в една гора, където а, говорихме и мислихме и се вълнувахме за гората на Орфей, и, си говорихме за, и работихме по различни орфически теми гората на Орфей и Родопита, някак си неизменно свързани, а, влизате в дебрите на мечти, културни обсесии и страхове. В крайна сметка, кое наделява и кое е по-силното чувство, кое е така, движещата сила на драматургията? Страховете или а, мистичните трансформации и а, екстаза? Ами, мисля, че и трите, и те се захранва взаимно, както казва братя Карамазови, Алёша, когато Иван му разказва тежки случки в прочутия си монолог за справедливостта, за различни престъпления срещу човечеството и специално срещу деца и въобще някакви много неприятни, тежки неща. и а, Спира Иван Карамазов и казва, А, аз те мъча и Алёша казва, нищо, нищо, той и приятно. Не, не, той е приятно. Това е друго, това е профили Петрович. Не, а, ни, а, на мен ми харесва или нещо такова, казваше Алеша. А, има някакъв вид специфично удоволствие, което не е само от комфорта и от спокойствието и от а, отпускането, което може да го има и в гората, разбира се, а от неизвестността, от това, че не знаеш за кой храсът, коя дряда mm -hmm. ще излезе или кой бог пан или някой друг козлован персонаж. А ние а, не случайно може би правите тази референция, отивате в братя Карамазови, но тази тема за а, сладостта на мъчението, образно казано, не е ли твърде руска, когато говорим за а, орфическите таинства. Има ли нещо общо между двете? Защото на мен пък ми се струва, че а, кар... брати Карамазови може и да не са на място. Те са по някакъв начин налагат ни се и заради политическата действителност и геополитическата такава, нали, насилственото мъчение, което някак си е не заобиколим фактор, но в фаурфизма, като че ли ги няма тези неща? А, да, предполагам, че може да се интерпретират по някакъв друг начин, но със сигурност самото нещо като явление, че има някаква крайност, която предизвиква а, Удоволствие, независимо в коя култура и търсим тези това, класическите произведения, каквото са а, и Вратя Карамазови, и Вълшебната гора, и не, не, не, Вълшебната планина, да. и Метаморфози, на Офиди и още много други, се занимават не с едно и също задължително, но във всичките може да открием това удоволствие, което е не проистича само от леките, от приятните неща. Със сигурност в различните произведения е направено и казано по различен начин. Сигурно е насилствено да прекаляваме с паралелите, но възкликването то е и приятно свързано с нещо, което не го възприемаме задължително специално, само като а, приятно е споделен мотив, говоряки си за. Пан Дионис, говорим си, разбира се, и за ваканките, не само а, трагедията с а, същото име, за десетките митове, преразказани от най-различни автори. Ваканките, както знаем, се събират в гората и там правят едни много необоздани и крайни неща, които са свързани обаче с едно такова развихране и разюздано удоволствие. Сега, как изобщо се появи гората във вашите търсения с Боян Манчев? А, що за място е гората по принцип за вас двамата? Вие чести посетители на гори ли сте, примерно? Ами, а, от една страна, последните няколко години работим върху метаморфози на овиди, където гората и нейните обитатели са централни персонажи и централно пространство. А, от друга страна, ходяйки по снимки последните години, откакто открихме, че искаме да работим и с а, филмовата медия, всъщност открихме за себе си нещо, което иначе сигурно не е далече от а, това човек да се сети за него, че гората е изключително интересно и трудно за снимане място, поради простия факт, че светлината се променя през цялото време и че поради простия факт, че имаш абсолютна. Тоест нямаш никакъв контрол, пълна липса на контрол имаш върху средата, условията, не само светлината, всичко, което го, предизвик... го превръща в изключително интересно място да пребиваваш, когато искаш в хаоса да внесеш структура, каквото е място е гората, само по себе си, така или иначе мястото на тънкия баланс между а, структурата и хаоса. Пътеките в горите обикновенно не водят на там, на където мислиш, че отиваш и изобщо идеята, че гората е омагйосено пространство, е доста видима в, а, и в реалните гори. Но това означава ли, че хора като вас могат да бъдат срещани по горски пътеки? Аз О, хора да... като нас могат навсякъде да бъдат срещани разбира се специално по горски пътеки. Когато снимахме преди няколко години Атлантида, се качихме от на нагоре и имахме изключителния късмет който теоретично може би не би звучал като късмет, но имаше жестока буря през нощта а, с светкавици. Нищо от това не можахме да заснемем, но пък имахме изключително преживяване на нощна буря на планинския върх, както се казва. И последно, за какво е вълшебната гора? Какво искате да събудите като, като мисли, като реакции с този ваш спектакъл? Ами надяваме се, удоволствие по най-различни начини, разбира се. Добре. А, Ани Васева, днес вечерта от 19 в Геота, институт. Входа е свободен. Щях да питам, всъщност има ли шанс хората да се регистрират, защото само за това молите. Местата са ограничени или вече всичко е... За съжаление, от известно време вече местата са изчерпани. Вече надяваме се, че по-нататък ще продължим да играем представлението. Къде пак е там ли? Шансове. Не сме мислили конкретно да сме имали време още. Ясно. Значи, за тези, които, които са реагирали бързо и навреме, ще имат възможността тази вечер да видят Вълшебната гора, Ани Васева, Боян Манчев, няма да изброявам и целият актьорски състав, Ангел Симичев, музика, от която чухме малко. Благодаря. Благодаря.